Вам дуже добре в цих красках, в голубім і золотім. Небо, пшениця і полива царівна. Компліменти? Ні, суща правда. Я ще лиш нині можу назвати вас реконваленценткою, чи там видужанкою, бо бачу, що ви видужали. А вчора ні. Я не буду згадувати, як ви виглядали вчора. Бррр. І він скривився, ніби прокопнув щось гіркого. Але й пан доктор нині в другім настрою не такий похнюплений, як учора. Радується моряк, побачивши береги суші, а писець, дописавши останню сторінку своєї книжки. Так радується і лікар, дивлячись на недужого, котрий подужав. Це ніби списання. З нашої старої літератури, котрої ми не вміємо цінити. Бо не знаємо, сказала графиня, А не знаємо. Бо панове не ласкаві відчинити її скарбів перед нами. Ми тут Маріко якраз балакали про те, як то багато можна би дечого доброго зробити в нас, а ми не робимо, бо не знаємо, як забратися до тої роботи. По законах безладдя котимося кудись у невідоме, ніби ми не люди, а колоди, як сказав великий український поет, гнилі колоди. Сідай будь четвертою в тім діалогічнім преферансі, якщо тебе не томить така поважна розмова, але перше покріпимось, а це вже річ Антоній. Антоній сповняв своє діло пригарно. Він прямо вгадував гадки кожного з товариства, знав, що подати, в якій часті, кілько і як придобрити. Отець-декан порушили дуже цікаве питання, а саме, який у нас треба би видвигнути принцип – національний чи територіальний? Так, на вашу гадку отче, національність одне діло, а державність друге. Так, бо майже немає держави, в котрій не було б так званих меншостей національних. Мудра держава знає, що віра і національне почуття з усіма його виявленнями на зверх це свята і святих. Це не торкайся мене, не чіпай мене. І вона не доторкається до них, тим самим витворюється прихильний державний настрій, якось діється з німцями в союзних державах Америки або з італійцями в Швейцарії. А що творилося у нас? Лишаю на боці селян, бо вони майже скрізь менше або більше були залежні від своїх дідичів. Але цей загальний, згірдливий погляд на наш народ, на його мову, віру і культуру, як на щось нижче і гірше, як на предмет, на котрі можна влидовувати свою енергію – аж до винародовлення, до цілковитого винищення включно. Винародовлювалися тисячі, а мільйони лежали як цілина, на котрій Немезис історична засівала зернопомсти й відплати. Меншості росли у більшість, державний інтерес слаб і зникав, надійшла катастрофа. «А направити тої похибки не можна?» – спитала графиня. «Не гадаю, масові гріхи – це не гріхи одиниці». «Товпа совісти немає, вона не знає, що таке сповідь, покаяння і покута». «Що ж тоді робити?» – спитала далі графиня. «Будувати нове життя на інших основах», – відповів доктор, ніби він хорому приписував нові ліки. «Нове життя і на нових основах», – повторила графиня, – «легко сказати та нелегко зробити». «Не святі горшки ліплять», – відповів декан, – «не діло людей, а люди діло роблять. Треба тільки охоти і відваги, треба сміливости». Розумію, але візьмем примір Хочу я збудувати економію, лісничівку чи що там Так взиваю архітекта Він виготовляє план і кошторис Я його добрюю, беру собі підприємця Або сама проваджу будівлю І ось місяць чи там рік і мій будинок готовий А скажіть ви мені, будь ласка, як забаратися до будування цього нового життя? План виготовлюють політичні і суспільні ідеологи, одобрює історичний момент, будують продукційні і оружні сили народу. Продукційні? Так, себто рільники, промисловці, купці – усе, що в нинішнім капіталістичним устрою витворює капітал. А оружні? «Хто хоче вдарити пса, патик знайде», – каже народна пословиця. «Перша річ – треба собі сказати, чого я хочу». Я і тисячі подібних до мене. Чи хочу будувати обору для худоби, чи нову, вигіднішу від старої хату. Приймімо, що вона вже сказане. Тоді діло до половини готове. Але не гадайте, графине, що це так легко сказати. Це мусить бути категоричний імператив, це мусить бути непереможне бажання, це мусить бути ціль, до котрої йдеться без вагання «добути або не бути» приймім, що і воно вже сказане. Тоді я кажу, діло до половини готове,